Лейді Панк, Ленінград і Гей. Переживши декілька історій, подібних на льодове побоїще без особливо травматичних наслідків, не враховуючи появи якоїсь там пари сивих волосків на лубку, мене знову поривала її величність афера на чергові спроби полоскотати їй п'ятку. В мене завжди складалося в житті так, що проблеми і скандали не треба було шукати. Вони знали, де я живу і як мене знайти, якщо раптом мене в цей момент не було вдома. І знайти кузмича перебуваючого на казенних харчах в госпіталі, тим більше не складало для них особливих труднощів. На цей раз проблеми намалювалися у вигляді листа від друга. Женька, мій однокласник для своїх просто Джек, мій давній дивний товариш був його автором, не усвідомлюючи, на які випробування цей кусок паперу мене відправить. Чому дивний? Бо його персона була уособленням відразу декількох талантів. Джек малював, на відміну від мишей паштета, абсолютно все і малював феноменально. Взявши в руки гітару, через місяць він вже відтворював кращі рокові соляки. Через два тижні від першої спроби гри на ударних він став офіційним барабанщиком нашої банди яка грала на шкільних і міських танцульках. Він першим у школі завів моду на зачіску типу лопасть, коли виски мали бути коротко побриті, а волосся терчати, як вірокезя, і допереду збиратися в такий клиновидний чуб. Причому він запровадив цю моду, будучи найспокійнішим учнем в класі. Але не дивлячись на це, був в стані підбурювати навіть найактивніших членів нашого молодого оточення на різноманітні афери, за які жодного разу відповідальності не ніс, на відміну від тяжкої участі своїх низькоінтелектуальних колег. І це відбувалося не тому, що він такий особливо хитро зроблений артист-западліст, а більше з причини унікальності його табла, тобто фейса, орлиний ніс, вказуючи явно наявно неукраїнське походження, загострена нижня щелепа, яка шуфляткою виступала вперед, і формувала особливий прикус, внаслідок якого під час заржачки нижня губа повністю накривала верхню, і Джек мусів постійно закривати це неподобство рукою. Зверху цей анатомічний ансамбль обрамляла лопасть з густого, як в коня під пахами, волосся, яке розігнути можна було тільки плоскогубцями, тому ніхто цього робити й не пробував. Дивлячись на цю аномальну для нашого регіона інтелектуальну заточку, ще й з сумним філософським поглядом, як у Дельфіна Камікадзе, вам ніколи в світі не прийшло би в голову підозрювати його у чомусь менш гідному, ніж Нобелевська премія. Що вже говорити про якісь нещасні 4 кілометри протягнутих дротів між будинками, які мали служити за секретну телефонну лінію для Джека, Едіка і Лося, які, власне, особисто ці дроти напередодні вкрали на будівництві, залишивши його без світла, зв'язку і сторожа, якого, дякуючи цьому інциденту, вигнали або розстріляли. Зато тепер кожен раз, коли хтось комусь дзвонив по цій лінії, когось з них обов'язково било током. Джек пояснював це індукцією. Геніальний винахід для чоловіків з рогами, якого би таким чином сповіщало про телефонний контакт його дружини з коханцем. Раз від цієї індукції Едік насяв собі в штани, але ми сфокусуємось на психологічному портреті Євгена. Отже, при наявності такого інтелектуального і образотворчого музичного подарунку від Боженька, наш герой вирішив зробити несподіваний крок і пішов у військове училище, маючи надію вагомо полегшити матеріальний стан батьків, у яких крім нього було ще двоє менших дітей. Джек віддав себе на отримання тодіше могутній держави і позбавив українську культуру від присутності у ній генія всього за 20 рублів у місяць. І в ці боремні часи, які я натхненно вам описую у цьому збірнику оповідань для змучених інтелектуальною працею читачів, наш геній качав біцуху, закинувши всі свої таланти в рюкзак разом з консервами і НЗ на випадок тривоги. Училище було в Ленінграді, і Джек часто писав мені, що ходив на концерти, про які ми в своїй західноукраїнській сраці могли тільки мріяти в ті часи. Мій госпіталь знаходився на відстані всього 535 кілометрів від його училища і, враховуючи специфіку тодішнього нашого соціального статусу, подолати їх було неможливо. І тому я мовчки точив слюну і сумно перечитував багаті на означення і піднесені фрази Джекові репортажі з концертів моїх мрій. Власне, з таким самим видом, голосно ковтаючи слюну, я відкривав чергове посилання Джека з північного міста на Неві, який я тихо ненавидів за його недосяжну для мене концертну афішу. Півтора листочків клітинку про чорно-білі Курсанські будні закінчувалися майже випадковою фразою, яка була дописана наспіх. До речі, через три тижні леді панк в Леніграді. В цю секунду я єдиний раз в житті відчув, як працює епідуральна анестезія. Ноги і решта тіла аж по пояс разом з дупою і баламбоном прийшли у власність до святого духа, перестали мене тримати і слухатися, і я підкошений сів на тумбочку днівального, де і знайшов цей окаянний лист. Два слова, які я кожну секунду свого життя завжди чекав і зустрічав як дівчина свого хлопця з армії, як жінка-космонавта з орбіти Лейді Панк. Я несамовитий фанат цієї польської групи, який завдячує знання і любов до всього польського взагалі, навіть до стрьомних печенюк на заправці з купою стабілізаторів і емульгаторів в списку на етикетці. Леді Панк це чуваки, які навчили мене писати простими словами про складні серйозні речі, передавати не приховуючи свої переживання і разом з цим високопарним набором встрягати в неймовірні історії, зумовлені розхлябаним відношенням до життя, що в цьому списку імпонувало мені найбільше. Коротше, я досі знаю всі їхні тексти на пам'ять, навіть у своєму пристаркуватому віці я пам'ятаю їх краще, ніж свої особисті. Всі свої юнацькі відкриття у сфері еротично аморального дозрівання я виконав виключно під акорди Яна Борисевича. Вони були, є і будуть моїм прапором свободи, бо ніхто, краще за Андрея Могильницького, не передавав ідею, складаючи слова в рифмовані рядки, не рахуючи хіба що феномен Михайла Поплавського, але про нього читайте у Вікіпедії в розділі «Ректор, Бетмен, Феномен». Прочитавши останній рядок декілька разів, я вже знав, що буду на тому концерті. Не знав як, але план подібної афери завжди зріє в моїй голові сам по собі, незалежно від свідомості. А потім постає перед очима у вигляді рішення суду. Кузьменко, ваш гіпофіс разом з іншими гормонотворчими органами постановив виїхати в Леніґрад в своєму затвердженому для самоходів костюмі – сині спортивні штанці і оранжева футболочка баті. З ризиком попасти на 5 років дізбат за самобільну відлучку з місця проходження служби. У випадку позитивного фіналу будете нагороджені званням «везучого придурка» і «жменькою гормонів щастя», а також п'ятиденною срачкою на нервовій основі типу «швидка Настя» і довгі титри з підписами моїх внутрішніх головних керівників гормонно-насосної станції. Ногам вернулася сила, але не розум, і вони вже несли мене в Леніґрад, а тіло залишалося сидіти, і все це давало візуальний ефект мужчини, який покакав в бібліотеці і непомітно витирає дупу, тручись нею об поверхню тумбочки. Ще один дуже пікантний аспект виплив у цій запутаючо-збуджуючій мене історії. Лист не імейл. Ішов з леніграда аж п'ять днів, значить до концерта мого життя залишалося вже не три тижні, а якісь неповні дев'ять днів, і готуватися треба було терміново. Я в душі відматюкав Джека за його пофігістичний моралітет, але й подякував йому, розуміючи, що міг би взнати про концерт вже з рецензії. Я почав підготовку плану з людини, голову якої мала честь затьмарювати кращі галюцингени на цій планеті. Паштет стояв у позі замисленого пінгміна, склавши руки крила за спиною і перебирав в пальцях якусь засушену культуру дурманного характеру. «Сірей, мені треба незамітно отлучитися на три дня», – почав я в нього за спиною, марно перевіряючи свій статус людини-невидимки. Двінься промедолом, отлучишся надольше», – не повертаючись, відповів доктор Павло. Леди Пан Квінграді, друг написав, надо схему уходу нарізати. Десь стики мозку виймуть йому розповіді про улюблену групу, що не вдивався в деталізацію. Леди Пан говориш, я не їду, у мене від кіно ще п'єт, паштец труснув крилами і несподівано додав. Да й Пітер не люблю, який то він мокрий. «Паштєт, мені треба, щоб ти мене прикрив перед діжурним ІББ». Я вже почав нервувати, враховуючи бездіяльність друга, яка вела мене замість Ленграда кудись глибоко в тупік. «Ти пропонуєш капельниці в місто тебе ставить, і утки?» – скрився сірий і додав. «Максимум утки, і то дівочкам, а так як їх тут нету, я пас». І нагла московська рожа засміялася невинною посмішкою Джоконди. «Не спасі, бляць!» – подякував я і втішив себе, що на наркоманів не варто перек... особливо перекладати важливі державні справи. Мордухович не поможе. З його іміджем можна було запланувати хіба що облава на тараканів. Паштет теж далеко не ідейний. Сказати ББ правду – це закрити собі до дембіля біля всі свободи, які я стільки часу відвоював. Вовчики Вітя – просто воділи, можуть бреханути, що я на виїзді максимум 2-3 рази. А мені треба було відбути в п'ятницю вечором. Вже всі офіцери будуть дома. Зранку в суботу в Пітері, вечом концерт, півтора кілометра до вокзалу, на поїзд і в неділю в 8.00 я, дасть Бог, вже на об'єкті Або в дізбаті. Одне з двох, але Леді Панк має стійку традицію приїжджати в Леніград всього лиш один раз в житті і тому позбавити їх присутності в залі найбільшого їхнього фана. Хера, їду. Я почав вибудовувати свій власний план, не розраховуючи на тваринні ресурси паштета і подібних. «П'ятничний вечір. Мене мало цікавив. Переклички були в нас лише з понеділка по п'ятницю і то моменти, коли Борю косала змія. Нікіфровна чергує в суботу весь день, а я точно не її вікова категорія інтересів. Вона любила пообщатися з такими ж маразматичними персонами, як вона сама. Розмови були ні про що, зато безкінечні. Закінчувалися вони завжди однаково. «Ух ти чорт, да мій пара, ось внучка падівеш парней водять, бігу розганять шобла. Все-все, фу ти чорт, затринділася тренда Іванна». І під свою кукуріку, розмахуючи руками і сітками зі всяким гімном, планово спижденим в столовці, мчала в свій хрущовський схорон на краю міста. Неділя ранок теж не кримінал, тим більше, що в 8.00 я би мав, по ідеї, вже бути на місці, а Зося мала заступати лише в 9.00. Залишалася ще проблема чергового по частині, але ця фіння завжди була непрогнозована. Мудрий єврейський командир Юрій Ізраїлєвич постійно ставив в суботу чергувати штрафників, а їх було в госпіталі два. І вибір був рівно 50 на 50. Хоча міг бути і плановий хтось з наголосом на перший склад, бо якщо плановий, то питань би не виникало в принципі. Прикомендував би до дежурного пана Паштета зі своїм стаціонарним набором «дурного сіна» і можна було би його не міняти цілі три дні аж до мого приїзду. Ну але реалії капали на голову як ртуть з розбитого градусника на тапочки, і тому треба було терміново переключатися на інакшу систему координат. А наразі я, завалений кіпами історії хвороб, намотував на пальці разом з чубом свої нерви, плануючи свій виїзд на кращу групу мого життя. Для чіткості і злагодженості своїх дій мені був необхідний, як плісний гриб паштету, безпосередній контакт із Джеком. Роль мобільного телефону в ту забиту до історичної епохи відігравала обшарпана телефонна будка на КПП. В ній висів задрипаний телефон автомат, який приводили в дію, опущені в нього 15-купейські монетки. Раціоналізаторський відділ західноукраїнської голови, екологічно логічно завершувала, ніби шпиль ялинку верхівку мого тіла, впевнено відкинув традиційний спосіб користування переговорним апаратом і запропонував альтернативу, якій звичайній радянській людині просто неможливо було протистояти. В дроти, які були під'єднані до нього зверху, треба було всього лише втикнути дві голки, до яких ізолінтою примотати два проводи зі шнура звичайного телефону, і можна було якісно, успішно і безлімітно вганяти радянську телекомунікацію в борги чим внаслідок мого сенсаційного вдосконалення і займається там до наших днів. Нам вже варто було дотриматися лише двох пунктів регламенту, необхідних для успішного вирішення завдання. Дочекатися виходу всіх офіцерів з госпіталю і вивести зі стану активної життєдіяльності бабку-сторожиху. Перший пункт виконувався з легкістю, бо офіцери втікали з місць бойової дисципліни, як японці з Нагасакі, що за годину до офіційно закінчення робочого дня, а бабка становила необійку проблему. Володіючи ключами від основних воріт частини, вона була подібна на володю Путіна, який зійшов з розуму, тримаючи замість біблії на тумбочці біля ліжка ядерну кнопку. Бабка злісно зловживала службовим положенням і бухала все, що їй давали вдар вдячні відвідувачі. І за довгі роки таке загартування організму привело її до безсмертя. Я думаю, вона могла б з'їсти бутерброд з мешляком, запити томатним фрешем з ядом Курари замість Тобаско і смачно відригнути замість просто вмерти, як зробив би будь-хто інший на її місці. Відразу на думку спала Борена колекція саморобних шмурдяків, якою можна було за півгодини вивезти зі стану боєготовності весь багатонаціональний миротворчий контингент ООН в Косово. Я мотнувся до нього в кабінет і вибрав на око дві самі зловіщі посудини з формаліновим осадком на дні. Я не придивлявся уважніше до міста цих амфор, боючись побачити там лапки тарантула або шкіру гадюки. Написана шариковою ручкою від руки етикетка була приклеєна на скору руку і букви, які розпливалися на мокрих місцях, Творили надпис Айва яблука Оріх. Від самої уяви про взаємодію цих інгредієнтів мене вже тягнули регати. Друга ємкість була наповнена нектаром під назвою Аромат Кокоса. Я також не ризикнув відкрити закрутку і перевірити, чи його кокоса це був запах, залишаючи цю честь тьоті Дусі, так звали Дульцінею Макаровну, безмінного президента паромної переправи Госпіталь Калінін. Тетя Дуся була вже конкретно під шафе в момент, коли я з Мордуховичем із двома флециками яду підрулив до її постаменту. Її нетверезий стан видавали хіба що два мутні ока, які спостерігали світ через запутілу маску дайвера-алкаша. Погляд сторожихи нагадував погляд камбали, на яку на пляжі в Судоку наступив кінь, який три місяці катав по кругу здечілих курортних дітей і забіг воду, бо в нього тупо закрутилася голова. «Андрій, Андрій, давай з тобою получем піздю Мелодійно співочо привітала мене начальниця шлагбаума. «Тьой дусь, ми к вам з подарком!» Оптимістично-артистично відізвалися ми з Ромчиком, потрясаючи шмордою в кишенях його безрозмірних галіфе, в яких можна було перевозити китайців через чопську митницю. «Ребятки! Я пасатят бігу, ви тут постерегіті периметр!» на сленгу військової стратегії Дульсінея запропонувала нам скоротати час на її посту. Багаторічна практика показувала, що пісяти тьотя Дуся може хвилину або пару годин, в залежності від оточуючих її обставин. Ми вирішили ці обставини доповнити обтяжливими нюансами. «У Роми сьогодні, може ви з нами по 50 вінца за здоров'яце-та? А уж потім ми вас підмєнім!» «Ой, Андрійка, сад не срать, можна подождати!» – оптимістично згодилася вона. Мордуховича перекривило від перспектив дегустації з Дусею і мною неопізнаної рідини. «О, пушки! Чувствую вкуснятину!» – тітя Дуся закотила очі в своїй запотілій масці і хлопнула в долоні. «Викладуй!» – шепнув я Ромчику. І він запустив свої клешні в бездонні шахти своїх кишень. «Буль, буль!» – сказали два графіни, приземляючись на стійці, перед півкруглим віконцем, через яке Дольцінея весь свій непотрібний вік спостерігала за навколишнім світом. «Ребятки, блядь, заходіть, наверное, внутрі!» Вона моргнула лівим оком так страшно, що кусок муті відірвався від нього і впав на підлогу, як медуза на камінь. Ми протиснулися в фанерні двері, за які мали право проникати крім Дуся хіба що шеф Юрій Ізраєвич, прапорщик Панін і Ісус Христос. Останній рідко тут з'являвся і численні докази багаторічної відсутності Божої уваги майоріли навколо. Запах в каптюрі був такий, ніби тут рік тому здох кінь Проживальського. Дуся була на підйомі, трохи йорзала дупою на стільчику і трахтіла. Ой, давайте, голубчики, за день рождені цата, побистрячку тяптем мальох. І заглянула своїм оком як перископом в одну з посудин. Ух, запашок та апітітненький! Порівняно із запахом усопшого коня, буряна винотека дійсно вигравала дещо в плані букету ароматів, але доповнюючи його своїми занадто південними кокосово-айвовими нотками, для цих географічних широт добивалися настільки несподіваного ефекту, що прогнози на найближчу годину обіцяли бути непрогнозовані. Першою ми, перехрестившись, відкупорили бутлю айва-яблука-оріх. Ромчик щедро налив до зутьоті-дусі, а нам практично накапав в два гранчаки грам по 30. «Ти чо, а Анук-нук, нормальна плісніся біє і дружку та!» Дольцінея взяла його руку в свою і поправила ситуацію. Тепер у нас трьох гранчаки були до країв наповнені брудно-коричневою масою. «Нус за нас!» Тетя Дуся забула про Ромен день народження і, пришвидшуючи процес тостування, засмоктала в два ковтки стакан цього тракторного масла, відригнула на нас і з переможним видом об'явила – «Божественно! Молодие люди, я тебе даже сказала, экзистенціально! У меня перед глазами сразу Грузия, хотя я там не была, но уже вижу! Казбек в диму, козли скачуть по камням, и я седовласим джигитам виноградники!» – Мордуховича знудило. Він так яскраво і реально собі це все уявив, що закрив рот рукою і пробував не допустити до закінчення цієї історії з елементами садомазо. Мазо. «Тьо йдусь! Между і второю...» «Не пасать би нам толпою!» – закінчила за нього начальниця вхідного люка на острів Щастя, явно маючи охоту все-таки відбігти в туалет, який був за 30 метрів від її псячої буде. Вона хапатнула рукою розпочату фляжку і кинула нам на ходу. «Не розпробувала, знаєте-лі, не розбігайтесь, хлопці, ще вернуся мігам!» І почала пала в своїх валянках з калошами кудись в темнуту, на запах силосної ями, розмахуючи новим трофеєм, як Чапаєв шаблею. «Ромчик, сіан связі давай. По-моєму, з цим напідком она мінімум на минут 10 засядять. нагадав я другану про головну ціль нашого перебування в цій усипальниці. І за півтори хвилини чітких, злагоджених маніпуляцій я вже набирав леніградський телефон чергового в училищі Джека. Зовсім безплатно і абсолютно безлімітно. З іншого боку, здавалося б, ціна питання 15 копійок. Невже не легше було потратити цю сміхотворну суму грошей, ніж організовувати цілу низку ідіотських і шкідливих для печінки і психіки, в першу чергу, тактично-стратегічних рухів? Відповім чесно, можна. А для чого тобі армія подарувала 24 години вільного часу на добу, щоб економити? Навряд чи. От я так думаю. Тому, щоб час до Дембеля минав скоріше, його треба було максимально використовувати на різноманітну фігню, подібно до тієї, яку ми зараз і займалися. Деї явно московський акцент з переходом букви А на Е в короткій привітально посилальній фразі долину з того боку дроту. Можна позвати Євгенія Кудрю? запитав я, перечікуючи довге шурхотіння, матюкання і кашляння, яким супроводжувався кожен мій дзвінок до нього, так ніби Джека пробували знайти не в казармі, а в тумбушці цього чергового. Де, секунди!» – московський акцент не зраджував собі навіть в таких телеграфно-коротких фразах, ставлячи на кінці їх своє тавро, яке пахло зверхністю і скептицизмом до всього, що було не зв'язане з їх курвагородом. «О, слишу, мої зьоми пітер взяли!» – посмішка розміром з пащу кашелота розплилися по роменій голові. І я був вражений його язиком, який побачив якось зовсім в новому світлі. Він був рясно-восійний такими ж присосками, як у восьминога на щупальцях. Я волів швидко відігнати цю думку, списуючи галюцингенний ефект на вміст чарівної амфори, з якою в туалеті засіла тітя Дуся. Жінка не спішив підходити до телефону. Я розповідав вам, що він був досить дивним другом. Тепер в своїх 46 я розумію, що дивним насправді був я, бо пробував і ідеалізував все і всіх навколо. І така доктрина життя успішно привела мене за вухо, як директор школи двійчника, в повний колапс, матеріальний і моральний, у віці 30 років. А він, мабуть, просто скоріше подорослишав, чим я не можу похвалитися і зараз. Ми уточнили деталі, я спеціально виділив цю фразу, бо дехто з Леніградського училища зв'язку, тобто безпосередньо сам курсант Кудря, потім ті всі деталі великодушно похерить і захочеться запитати, нафіга чотири сторінки я описував процес підготовки, якщо це все у найближчому майбутньому піде на смарку? А для того, шановна аудиторія, щоб передати всю гаму відчуттів, яка накриває тебе гігантською хвилею, коли ти 5 годин марно чекаєш друга на лавочці перед КПП-училища в голубих спортивних штанах і оранжевій майці мого баті. І кожен, сука, курсант від молодого до старого коня генерала розглядає тебе в упор, як червоножопого гамадрила в зоопарку. І домисли їх в мою адресу, повірте, були аж занадто одностайними. Підар! Підар! Шепотіли вони самими губами, і ти не чув їхнього голосу, але цього достатньо, щоб за 5 позорних годин постаріти на 5 років. Тетя Дуся вернулася хвилин через сорок. Була версія, що вона заснула на очку, але ми з Ромою після Женьки перезвонили такій кількості абонентів, що сам факт розмови з кимось вже дратував. І ми вирішили просто змитися. Від Дуся дико штиняло якимось особливим запахом. Подібний дає зелений жук-клопік, коли скаче тобі на руку, а ти хочеш з неї його щеглим скинути. Він зі страху сере тобі таким же зеленим гіменцем на місце, де сидів, і хоч гімна мало, штиняє дуже ефектно. Вона зайшла і ніби не помітила нас, сіла за стіл. Опустила шторки, і ми почули звук чергової відкоркованої плящини, вже виходячи з будки КПП. Час до від'їзду біг так швидко, як Боріс Борісич на блядки. Я в своєму яскравому командіровочному костюмі, в кедах із кульком, в якому лежали три котлети з бродячих котів, з любов'ю зготованих мені добродушною поварихою алкоголічкою, з паштітом і Мордуховичем вже дві години сидів у бореному секс-кабінеті, очікуючи на призначення нещасного, який мав чергувати по частині. Два дні назад єдиний капітан нашого госпіталю. Андрій Смоляков, наймолодший член офіцерського складу, самовільно поїхав зі знайомою човіхою в Москву, пропустивши на службі цілий день. Близькі бомжі з його оточення розказували, що парочка в Москву не доїхала. Вони вилізли з електрички на станції Клін і добула мали меблі в спальні, спільно виконуючи акробатичні вправи еротичного спрямування. Я з цим Андрієм був в корішах. Але останній місяць, наші відносини погіршилися, бо ваш покірний слуга обіцяв дістати йому гірськолижні черевики, які моя мама мала купити і вислати зі Львова, але навіть не збирався її про це просити. Невідомий вірус безпідставної брехні жив у мені аж до 35 років і не припускав жодного сприятливого моменту, щоб ним не скористатись. Важко і дорого платив я за користування цим злом, але поромогти його не міг. Воно управляло мною, як джойстиком. Сьогодні наш неконтакт був мені на руку, бо Андрюха любив прийти до мене в неврологію і грузити мене годинами при якісь високій матерії на дуже низькому рівні. Тому видно, я його і продинамив з цими шльопками, а може й ні, не знаю. «Давай, Ромич, звані!» – попросив Мордуховича взнати, хто чергує. «Капітан Смаляков!» – приглушений голос з трубки прийшов через вухо Мордуховича, потім проліз по-пластунськи через його євстахіїві труби і нарешті через відкритий рот вилетів голубом миру і обрадував мене. Почтиту було глибоко до дупи моя хитка ситуація на найближчі дві доби він розминав в руках стебло якоїсь рослини і міряв його на око Палич ти чого мнёш ромчик своїм харизматичним басом наповнив борину кабіну кохання этот степіль надо держать в жопі три часа Жод так будто ти серёж у ранам ну булки потом як яблуки упругі вообще огонь «Ані опругі, я та хуйня в жопі!» – Ромчик з непідробним інтересом без тіні сарказму допитував Паштета про секрети ідеальної дупи. «Да, Рома, точно так, тільки винял, і все упало». Паштет знову заржав сміхом миші і, не прощаючись, поплів до себе в клуб. Сьома вечора мені час виходити. Ми з Ромчиком ще раз пройшлися по пунктах, написаних нами самими інструкції. Відмаски були примітивні, але безвідказні в армійському розумінні. Наприклад, якщо запитає Боря: "Де я?", відповідь має бути така: "Начмет в місто послав". Якщо запитає Начмет, відповідь наступна: "Боря послав". А та як у них двох віками не складалися дипломатичні відносини, і вони останній рік взагалі спілкувалися виключно через мене, то мені в госпіталі можна було взагалі не появлятися роками, чим я, правда, не зловживав і дочекався слушного моменту, який мав врятувати мою грішну дупу. Ми вийшли на задній двір, бо тільки там кусок паркана не був обмазаний солідолом, що могло дещо спаскудити мій і без того оригінальний вигляд. Я перескочив і помахав Ромчику вже з волі. «Давай, братан, держи все на контролі», – махнув я йому пакетом з котлетами. Чую херню Кузьміч, додав мені впевненості Ромчик, і пропав в кущах із шумом товарного поїзда. До вокзалу йшов сьомий трамвай, в який я сів дуже нагло, як на шпіона, бо просто на зупинці напротив входу в госпіталь. Мій пітушений наряд дуже контрастував з одягом робочого класу, який їхав додому з роботи. Я себе заспокоював лише тим, що на відміну від них їду на концерт. Моя цнота не мала постраждати в цей вечір. Повезло. Я доїхав до кінцевої. Пасажирський поїзд номер 264 Москва-Леніград був вибраний мною не просто так. Він зручно відправлявся о 22.28 і через 7 годин 7 хвилин прибував в місце призначення. Інакші поїзди, які виходили набагато пізніше, обганяли його по дорозі і приїжджали серед ночі, що додавало додаткового ризику тривалішого перебування і замого вигляду». Якщо я мало не відгріб від роботяг за 40 хвилин в трамваї, то за півтори доби в Ленинграді шанси мої різко зростали для такої перспективи. Простоявши чергу до каси, я віднотував відсутність необхідних для поїздки грошових активів. Слава Богу, повну. Мені вдалося купити квиток до проміжкової станції Балагоє, а після неї постійно лазити по вагонах і півночі курити по тамбурах. Після тригодинної екскурсії з елементами перекурів я міг із закритими очима на запах оприділити, які шкарпетки походять, з якої полиці, з якого купе і якого вагону. На перон в Леніңраді я вийшов вимнутим і невиспаним, але твердо тримаючи в руці, геройсько врятовані вночі котлети. Орієнтувався я в місті приблизно так само, як і в Мехіко, тому маючи навалом часу, я пішов до училища пішки. На вулицях Леніңрада мій одяг, правда, не викликав такого ажіотажа, як в Калініні. Люди ковзали по мені поглядом, так само нейтрально, як по парі собачок, які ніяк не могли знайти правильну позу, щоб доставити один одному задоволення». Першу годину я займався тим, що лазив по телефонних будках і шукав в довідниках імена видатних людей. Моєю жертвою мала стати Аліса Фрейдліх. Я дав собі слово, якщо знайду її номер, поїду до неї ночувати. Дякувати всемогутньому цей позор мене оминув. Потім я займався тим, що чекав в кафетерії, щоб хтось не допив свою каву і дав можливість мені пробудити мозок з сочним ковточком. Потім хотілося курити. Я біля входу в метро зібрав 5-6 гігантських бичків, констатуючи факт, що люди не вміють правильно оцінити час на сигарету. Вони вискакують з автобуса, підкурюють, роблять дві тяги і викидають майже цілу, входячи в двері метрополітену. Але ця їхня повага до організації свого часу дала мені можливість набрати тютюнових виробів на цілий день. «Ганьба Рагулям з єврейська. крикнув я пошипки, коли на третю годину лазіння лабіринтами міста опинився напроти Джекового училища буквально за 300 метрів від вокзалу. «Ганьба Рагулям, які не вміють спитати дорогу!» – ще раз пошипки крикнув я в свій адрес і заснув на лавці, про яку вже трошки раніше згадував. Ганьба українському регулю, який зажав котлети в поїзді, прошепів заспаним голосом Андрій Вікторович, який, збудившись, помітив, що його провіант вже жує місцевий бродячий пес, життєрадісно махаючи хвостом і кидаючи сповнений любові і відданості погляд. Ми з Джеком домовились на 10 ранку. Було рівно 10, я підійшов на КПП і набрав внутрішній номер. Джек відповів, що їх заставили носити якісь дошки, і він вийде через годину. Вийшов він через п'ять. Мене за цей час взнали абсолютно всі, хто перебував по справах чи просто так в моєму районі. Одні хотіли вбити, інші накормити, треті – неможливо. Настільки вже різноплановий образ був створений мною при допомозі всього лиш двох предметів гардеробу – спортивних штанів і майки. Кольорова гама становчо зіграла свою вирішальну роль, що навіть коли з воріт училище вийшов сам Женька, він різко пішов протилежний до мене бік, і всі чотири години, які ми ходили по місту, намагався бути метрів 15 ззаду. Враховуючи оригінальний стиль наших прогулянок, я майже не пам'ятаю, про що ми тоді з ним розмовляли, бо з такої віддалі я свого друга практично не чув. Джек був у військовій формі і, напевно, боявся, що його притягнуть за кримінальну відповідальність за відкриті контакти з геями. Хто б тоді знав, що саме геї? ще появляться в списку сьогоднішніх героїв нашої п'єси. Народ на концерт привалив досить різношерстний – від польських студентів і російських курсантів аж до леніградського хуліганя, яке про ледіпанк Панк знало виключно зі статті з німецького журнала, в якій був описаний факт махання гітаристом своїм пісяном на сцені дитячого фестивалю. Власним плакатом з цим епізодом, вирізаним з журналу, заохочували хулігани вийти групу на сцену, махаючи ним перед лицем звукорежисера. Незвичайно центром цього майданчика був хлопець в оранжево-голубих барвах, такий собі запасний бейсбольний команди Амстердам Гей Факерс. Я в паніці кидався то до хуліганів, намагаючись відібрати в них плакат і розказати історію легендарної групи, то пробував знайти в залі Джека, але він маскувався професійно. Мене розпирала радість і невідомість того, що мене чекало на концерті і після в армії. Одночасно хотілося і срати, і співати. Такі невідомі досі почуття рідко навіщали мене, і я впивався ними як дитина пепсиколою. І тут на сцену виходять мої кумири. Золотий склад культової банди, який стоїть в мене перед очима навіть тоді, коли перед ними ніхто не стоїть. Це моє фанатичне до них відношення, і я позбавлю вас випробувань і мук пережитих під час моєї оргазмотворчої розповіді про цей виступ. Концерт був пиздець. Все. А далі пиз'єст був ще більший. Женька пропав. Як потім виясниться, що за 6 пісень до кінця він мусив встигнути на перекличку. Зі мною він не попрощався, ясно. Радий був, що ніхто не поняв, що ми знайомі, і його репутація залишиться в Ленграді непідмоченою. А я здичило кричав у хвалебні оди групі ще 20 хвилин після бісовки і майже без свідомості все-таки спричинив ще один вихід на біс вже у напівпустий зал 6 пісною «На моє замовлення». Танч глуп'я танч. Танцюй, глупенька, танцюй. Вони не були готові її заграти, так принаймні об'являли декілька разів на концерті, у відповідь на мої крики просто в лице вокаліста. Але моя неадекватна поведінка спонукала їх до швидкісної репетиції в гримерці і послідуючого виконання на сцені. Я був на небі і, напевно, тому не помітив трьох молодих людей, які ошивалися навколо мене і з неабияким інтересом роздивлялися мій скандальний образ. Зал поволі опустів повністю. Залишився я, фанат, і троє хлопців з чіткими рисами і поватками дівчат. Я не ні в своєму селі, ні в своєму житті нічого подібного, а тим більше не знав, як такі явища називаються. А це, виявляється, були перші зустрічі в моєму житті геї. Самі справжні, інтелігентні, литовські, багаті, вимиті, вилезені і підозрю висосані теж геї. Ми вийшли з залу, і мої інстинкти почали рятувати мою сраку. Перші півгодини я біг в протилежний від вокзалу бік, а вони підтюбцем наздоганяли мене, паралельно ведучи розгорнуту бесіду на польській мові зі литовським акцентом. Куди ти так спішиш? логічно запитав мене високий, в, його, в якого бріулін з волосся від швидкої ходи почав стікати по обличчю, залишаючи характерні білі сліди, які їхній тип людей мали б особливо тішити. В мене поїзд за годину, не обертаючись, крикнув я, додаючи ходу. «Ти маєш шанси встигнути спокійно, якщо повернеш назад. Ми тридцять хвилин віддаляємося від вокзала», – встряв в розмову середній з таким самим акцентом. «Банда», – подумав я. «Маніяки», – відповів ехом мій страх. «Дивні люди з дивною мовою лазять за мною по темному нічному місці. Начитані, суки, на всі питання знають відповіді. Або завербують мене, або вийбуть. І одне, і друге не входило в мої плани». Першим і єдиним пунктом програми було попасти на поїзд 0020, в 6.34 бути на пероні, в 7.20 – в себе в ліжечку і срати на цілий світ з вікна неврології. А наразі три геї на хвості, і я не знаю, що з ними робити. Але вони точно знають, що робити зі мною. Я не маю практики обрубування кінців, а вони достатньо обізнані, як свій кінець припаркувати в мою духовку». Наш квартет був постійно в Русі, і так як мої нові знайомі не володіли, видно, технікою гомосексу на бігу, я врятував своє дуже хитке в цей момент реноме і дякую долі, що все свідоме життя, заглядався виключно на попи жінок. Сидячи в вагоні СВ на шикарному дивані, потріскуючи на зубах шикарними вафлями Артек з міцним чорним чайком, я прокручував в голові цю біганину і неодноразово ловив себе на думці, що здав їм важливу стратегічну інформацію про себе. Про Калінін, госпіталь. Добре, що не додумався продиктувати їм ще адресу батьків в Новоєврейську. Ось би народ розказував. Всіх дівки з армії чекали, а то того з хлопом з войска прийшло. Я почував себе як простітутка, коли витягнув з кишені штанців 25-рублеву купюру, яку вони мені туди впихнули під вагоном, ще й розрахувались по спекулятивній ціні за дорогу з провідником. Оце, любов, думав всю дорогу. Дівчата такого все життя шукають. А за мною цілих три бігало, а я жодним не скористався. Балований. Один потім вирахав у мене і приїжджав цілих три рази. Я Як побачив його на КПП, готовий був прорити підземний хід голими руками аж до Львова. Придумав на ходу щось про виїзд на операцію і сховався до пацанів гараж. Герой-любовник шість годин прочекав мене і поїхав з чим. Оце вірність, да, дівчата? Аж противно, що так вийшло. А другий раз він мене вже біля неврології підстаріг через місяць, а ми з пащетом були. Це мене й врятувало. Я знов набрихав, що біжу в реанімації і побіг в гараж на ничку. А пащет в плані експеримента забрав мого Ромео до себе і віроломно накорив його якимись кізяками власного виробництва. Третій раз литовський джиголо приїхав вже не до мене. Паштєт так нічого ніколи і не розказав. Звичайно, не підозрюючи всіх цих майбутніх подій, заснув я в шикарному купе з шикарними вафлями і шикарним чайком. Сни перепліталися між собою, творючи хаотичну відеонарізку в стилі фільмів Джармоша і Тарантіно. Перший і єдиний раз в житті мені хотілося проспати свою станцію.